Ogoita bat garren feria, arte eskenikoak biltzen dituen festivala, hemendik dik gutxira hasiko da. Donostian, martxoaren behatzitik amabira bitartean, ikuskizun ezberdinen lekuko bilakatuko dagipuzkoako iriburua. Donostiako zortzi leku ezberdinetan, ogoita zortzi konpainiek, ogoita batzi ikuskizun dituzte aurkestuko. Eta aurten, nortasun kontzeptuaren inguruan ospatuko da festivala. Festival honen inguruan, mintzatu gara norka txia puso deferiako zuzendariarekin, eta berauk esplikatu dizkigu deferiaren berezitasunak zeitzor diren. Deferia horroaren esan dapi e, ardatzik nago, nagusienak nagozeen, ditu, ez? alde bat ditik merkatua da, e, Deferian parte hartzen duten, duten, entzak, e, duten profesionalentzako merkatua, eta bestetinkan publikoorentzako bai dela jaialdi bat. Zen lau egunetan, e, gutxi gora bera, goita mar ikuskizun e, agertzen direlako, ez, uhum. baina, Bi, bi alde hori oso garrantzizkoa dira. Bate, alde batetika merkatua, e, de ferian dauden ikuskizunak gero aukera izatea merkatu berriak irikitzeko, bai Espainiol Estatu mailan edo e, kanpotik datozen e, programadoren nazioetan, edo tokietan, ez. Eta gero, bueno, bai, esaten desu bezala, bai, jaialdi, jaialdiada. Zeren, bueno, egun bueno, horietan dantzata antzerki proposamen da delako oso denbora gutxian, ez? Mm -hmm. Eta publiko nintzako denak eikus izango dira. Horrekin esan nahi zute koordinatuta daude, baten baten nahi badu guzti guztiak ikustea, haukera bueno, ba, hori badagoela. Ba mm? Ba Esango dugu aurten ikuskizuen ehuneko berrogeita hamaika tzezlanak izango direla ehuneko gogeitamertzia dantza eta ehuneko hamaika diszilinana an emanaldiak. eta aipatu ere Euskal Herriko uzta ere ez dela gutxi izango, orotara ehuneko berrogeita bosta Euskal Herrian ekoitziriko sorkuntzalanak izango baitera. Espainia restatutik euneko goita marra eta atzerritik berriz euneko goita bosta. Eta burratzeko aipatuko dugu ere, festivaluntan iru ba, leio irekiko dituztela. Horietako bat, mugaren bi aldetako konpainien arteko harremana sendotzeko helburu duena. Entzundezagun, norka txapuzo. Adoztu dugu eta Elkarlanean e, el e, hasi, hasi gara horren eta horren, horren e, hildotik edo horren ondorioz e, Akitania Euskadi leioa, leio, leio berri berria irikiko dugu aurtengo de ferian. Horrek esan du e, bi, e, bi konpainia hemen ikusgai izango direla e, zehazki burdeo zetik e, etorriko da E, Pol Lehuazo, konpainia, hori e, izango da bat, eta gero bestea, konpainia Inma. Eta bueno, e, lehio honen, honetatik, e, beste aldeko programatzariak e, azalduko dira de feria honetan, eta hor duna hor komunikazio sortuko da. E, beraiek, beraiek ere ikusiko dute hemen de egongo diren bestelako ikusi zinuak, eta be, e, Espainiatik datozen dut programadoreak edo latino-amerikatik eta bestelako programadoreak ere ikusiko dute bi konpainia hauek, eta, bueno, okere izango dute ere merkatuak irikitzeko eta ezagutarazteko, ez. Osa que, bueno, oso posi gau de iniziatiba Berri Honekin, ez. Bate ezberdinak Berriñak irekiz, Enkontru Ez Berriñak, dituen festivala beraz, Mendik gutxera abiatuko da, martxoaren behatzean eta lau egunez zerrikusia izanen. Zetasunak nahi badituzue zuen, ubebiko aldiz, deferia.com, uegunera jo dezakezu.